Nagyhasa ültében csak így fért el közöttük. Másik kezét a potrohány nyugtatta. Jobb lábát egy zsámoljra polcolta fel. Köszvény napokót a napok óta, hányva a jeles eseményre. Bánfidénes 50 éves volt akkor, és fárasztották a nagymulatságok. Csak a lakoma részét szerette az ünnepségeknek, az étek sorokat, de azt is csak ritkán, mert kevés helyen főztek a szájaize szerint. Mellette a fejedelem ült kövektől és himzéstől nehéz, megy szín dolmányban,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 a fejedelem most a menyasszonyjal táncol. Kérem, rédei uramat, és kegyelmedet, nyári néasszonyom, kihugunkat, szülőanyánk helyett felnevelte, jöjjenek! És jöjjön generális uram és szépséges néném asszonyom. Kegyelmed is, táncolják körül szemérmes hugunkat, mielőtt vőlegényéhez kísérjük. A fejedelem a kupáját emelte és ivott. És valaki ébreszte fel Bánfi uramat, míg a végére érünk.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 Már nem vagy gyerek, Anna. Pokolba veled, pedlen urammal meg ezzel az átkozott komédiával. Sziszek te vissza, Anna. De Zsuska! Ő érte valaki, megfizet, Vagy ne legyen pátori, Anna a nevem. Hiszen már nem is vagy az én édes kis húgom, asszonyom. Mosolyodott el a fejedelem. És kicsoda lenne ugyan kegyelmednek ez a Zsuska. Zsuska! Egy szerencsétlen lélek, akinek sorsáért és haláláért aggódnunk, felesleges. A mosóasszonyom volt. Jó volt. Leánynak tartották még, de gyerekkel volt mégis. Lin mondta, hogy így van. Ezért vetette le magát. Lin, a rabnő és a fejedelemnek rabnők és mosóasszonyok dolgával is vesződnie kell a huga esküvőjén.